בעזרת השם, קריצות המבוערות, ממון ופרנסה. עוד א' על ידי דברים בטלים, היינו דיבורים מיותרים שאינם לצורך נפשו. כלומר, שאינם דיבורי תורה, תפילה או יראת שמיים. שרק דיבורים אלו מכונים דיבורים הנצרכים לנפש. או דיבורים שאינם לצורכי גופו. היינו דיבורים שאין בהם תועלת לפרנסה או לצורכי גוף נחוצים אחרים. דיבורים אלו שאינם לתועלת הנפש או הגוף, בכלל דברים בטלים הם. וכן על ידי דיבורים רעים, כגון לשון הרע שמדבר מחמת קנאה או שנאה. וכן על ידי מידת הגאווה שאדם נוהג במידותיו ובהנהגותיו לשם כבוד וגסות הרוח. ואפילו הנהגות טובות וישרות, כאשר הוא מכוון לכבוד וכדומה, בכלל גאווה אינה. על ידי פגמים אלו, היינו, דברים בטלים, לשון הרע וגאווה, באים לעניות, רחמנא ליצלן, וגרוע מכך, לעניות בדעת. והתיקון והעצה לפגמים אלו היא צדקה אמיתית. היינו, לתת צדקה לא לשם כבוד ולא לשם גאות. אלא ורק כי כך ציווה השם מטבח. וצדקה זו יש לתת לעניים הגונים שהם יראי השם אמיתיים, או לעניינים אחרים שהם לתכלית טובה ואמיתית, כגון להדפסת ספרי צדיקים, המעוררים את לב האדם ליראת השם ולקיום התורה וכו'. ועל ידי תיקון זה, כמובן בסעיף זה, מתקנים את כל הפגמים וזוכים לעשירות גדולה ואמיתית. ב. על ידי פגם הברית, היינו שאין שומרים את המוח ממחשבות ואורים רעים, שעל זה נכשלים חלילה בפגם הברית. נחסרת הפרנסה. ואם יקשה בעינינו, מדוע כמה עוברי עבירה לכודים אך מנא ליצלן בוודאי בפגם זה, ואף על פי כן יש להם פרנסה ברווח גדול? הרי שמצינו תירוץ נאה ואמיתי לקושייה זו, בליקוטי מוהר"ן סימן כ"א. לסוף התורה עתיקה תמיר וסטים. שם מבואר שכל ממונם ועשירותם של חסרי הדעת ועוברי עבירה אינם שווים מאומה, אם הללו מנתקים אותם חלילה מן האמת ומחיי הנצח. ג. על ידי תפילה בכוח, היינו, על ידי תפילה כראוי, כמבואר בספר זה בכמה מקומות, שהוא כאשר האדם מתפלל בכל ובכוונה, כלומר במתינות ובהקשבה למילות התפילה, ובפרט כאשר מתגבר הוא שלא להתרפות בעבודה הזאת תפילה. גם כאשר מיניות וניסיונות עומדים בפניו, ואינו מבטל שום תפילה, אין של הן של חיוב, היינו התפילות המחויבות על פי שולחן ערוך, שכרית, מנחה וערבית, הן של רשות, כגון תהילים ותפילות ותחנונים אמיתיים, שכל אלו מכונים תפילות בכוח. יצטרך להתגבר בכוחות רבים כדי שלא להיכנע מפני המניות והניסיונות שעומדים בדרכו וחפצים לבטלו מן התפילה האמיתית. הידי תפילות אלו זוכים לפרנסה באמת, בקשרות וברווח. ד. הקושי והמרירות בהשגת פרנסה נובעים מפגם הברית. היינו, כשלא שומרים את המוח מהרורים רעים ומחשבות זרות. שעל ידה מגיעים חלילה לפגם הברית. אבל על ידי תיקון הברית, היינו ששומרים על מוח זך וטהור, זוכים לפרנסה בנקל וברווח. היי, על ידי שמשברים את תאוות הממון, היינו, על ידי שמכירים ויודעים שתאוות ממון תאווה רעה ככל התאוות המגונות, ועל ידי ידיעה והכרה כי להשיג פרנסה וממון ביגיעות רבות נכנסת אף היא בגדר תאוות ממון ומשום כך מתרחקים מהשתדלות יתרה בעניינים אלו ומרגישים ומאמינים שהשם מטבח יכול לפרנס את האדם גם בהשתדלות מועטת וביגיעה קלה וכן על ידי שמכירים כי הממון אין עוד תכלית כלל על ידי זה זוכים להמשיך השגחה שלמה כלומר, שהאדם זוכה להשגחת השם נדבך בשלמות, וזוכה לשמירה מכל מיני צרות ורעות ברוחניות ובגשמיות. אבל לשבר את אהבת ממון המגונה, אפשר רק על ידי קיום מצוות צדקה כראוי. כעל ידי צדקה הוא מקרר את האש היוקדת והמלבה באדם את אהבת הממון, ושובר את, את התאווה והרצון הרע להגיע לעשירות. גם זוכהו לעסוק במשא ומתן באמונה ובכשרות, תוך שמחה ואושר ושביעות רצון מחלקו שחלק לו השם מטבח. ואינו באו לאחר הממון והפרנסה בטרחות וביגיעות. כי מכיר ומאמין שהשתדלות מרובה וטרחות רבות להשגת פרנסה וממון, הם עיקר תאוות הממון המגונה, שעל ידה ממשיכים חס ושלום את הקללה של בזיעת אפיך תאכל לחם. ועל ידי מצוות צדקה כראוי ניצולים מתאווה זו ומכל מיני פגמים ומכשולות הנובעים ממנה. בשבירת תאווה זו נחשובה אצלו יתברך כקטורת שהקטירו בבית המקדש. ו. תאוות ממון והשתדלות מרובה בעגיות וטרחות כדי להשיג פרנסה וממון, ובפרט עבירה על מצווה אחת ממצוות התורה בשל פרנסה וממון, הן בגדר עבודה זרה ממש. וכל זמן שמצויה עבודה זרה זו בעולם, כלומר, שאנשים שטופים מחמנה מנה יצלן בתאווה זו, יש חרון אף בעולם. וכאשר שוברים תאווה זו, כמובא בסעיף ה', על ידי מצוות צדקה כראוי ואמונת השגחה אמיתית, אזי השם יתבהך מבטל כעסו וחרון אפו מן העולם, וממשיך לו חסדים וחלק מן האור, היינו מן הדעת האמיתית שתהיה בעולם בימות המשיח. שהיא עיקר בית המקדש, קבורה בדברי חז"ל כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. היינו כל מי שזוכה לדעת אמיתית כאילו נבנה בית המקדש בימיו, וזוכה להמשיך ולהבין וללמוד חידושי תורה אמיתיים ונפלאים שיתגלו בעתיד. ויש עוד תיקונים רבים הנעשים על ידי ביטול תאוות ממון. ז. אותם אנשים שנפלו לתאוות ממון, ואינם מאמינים חס ושלום שהשם יתברך יכול לפרנס את האדם גם ביגיעה מועטת. והם משתדלים עבור פרנסתם ביגיעות רבות ובטרחות מרובות. אזי גם פרנסתם, וגם הלחם שהם אוכלים, הוא גדול ובבלבול הדעת, מחמת שהם שקויים תמיד בדאג... בדאגותיהם ובתחבולותיהם להשגת פרנסה וממון. ולכן תמיד הם שרויים בעצבות ומראה שחורה, וכל אשר ישיגו אינו מספיק עבורם. אנשים אלו קשורים, רחמנא ליצלן, בפנים דסיטרא אחא, ופניהם שחורות וקודרות תמיד, מחמת שלא ישיגו את שברצונם להשיג. עצבות ומראה שחורה הנובעים מחסרון, ממון ופרנסה, הם בגדר עבודה זרה ומיתה, רחמנא ליצלן. אבל האנשים העוסקים במשא ומתן באמונה ובלי כזבים, מחמת שמאמינים בהשם ידבח שהוא מפרנס וזן את בוריו, ולא מחמת השתדלותם במשא ומתן ובמלאכה. והם יודעים ומאמינים כי צריך לעסוק באלה רק כי כך רצונו ידבח, כדי לנסות את האדם אם לסמוך על פה על ידיו, או שיאמין בהשגחתו ידבח שהוא זן ומפרנס לכל. גם חפץ השם ידבח כביכול, לנסות את האדם אם יעסוק במלאכתו, על פי התורה בלא חזיו, מחמת עתירת ה' ואמונה בהשגחתו. וקיימים טעמים נוספים שמחמתם צריך האדם לעמול במלאכה ובמשא ומתן. אבל פרנסה והשירות אינם נובעים כלל מפה ידיו וחריצותו של האדם, אלא רק מה' מטבח בלבד המזמין בהשגחתו הפרטית לאדם כל הצטרכויותיו. אבל אם השם מטבח אינו חפץ חלילה להזמין לאדם פרנסתו, אזי לא יועילו לו שום התחכמויות בעסק שום הלכה או משא ומתן. אנשים המאמינים בהשגחת השם מטבח, כמובן בסעיף זה, ונוהגים על פי התורה במשאיו ומתנם, וגם קובעים עתים לתורה ולעבודת השם כמה שעות מדי יום ביומו, אנשים אלו שמחים תמיד בחלקם בכל אשר יזמין להם השם ידבח מידו הרחבה הם קשורים בעור פני הקדושה ופניהם מאירות וזורחות תמיד בחיות אמיתית מחמת ביטחונם ואמונתם בהשגחתו ידבח והם בשמחה תמיד. ח. <ח> האדם המשוקע בעבודה זרה של תאוות ממון אינו עובד רק עבודה זרה אחת כי היא אם את כל העבודות זרות של שבעים האומות כי תאוות ממון כוללת הטומאה של כל העבודות זרות. <jouer> ועל אותו אדם המשוקע חלילה בתאווה מגונה זו, צווחת השכינה ומקוננת 140 קולות, כגימטריה של ממון עם ארבע אותיות הכולל. ט. על <T> ידי תיקון הברית, היינו, ששומרים את המוח מהרעורים רעים וממחשבות זרות, על ידי זה נשמרים מפגם הברית. ועל ידי תיקון הברית והתקרבות אמיתית לצדיקי אמת, שהם נוטרי הברית בתכלית השלמות, ניצולים מתאוות ממון, שיר חושך, עבודה זרה, כמובאה בסעיפים ז-ח, ומתקשרים לאלוקות. היינו שהלב מתעורר לאהבת השם מטבח, לאהבת התורה הקדושה ולקיום מצוות ומעשים טובים. ואהבה זו קיימת כקשר שאינו ניתק. אדם שניצול מתאוות ממון על ידי תיקון הברית והתקרבות צדיקי אמת, זוכה שיזרח על פניו אור פני ה' וזוכה לחוש נעימות ה' מטבח. היינו שחש תענוג בתורה ובמצוות ובכל ענייני קדושה. י. יש עצה נוספת להינצל מתאוות ממון, והיא להתבונן בשורש שמשם הושפע ממון וכל ההשפעות. היינו שיתבונן היטב מנין בא השפע ולשם מה הקדוש ברוך הוא משפיע השפע והשירות. וידי זה תתבטל תאוות הממון. כי שורש העשירות הוא צח ומצוחצח בקדושה הרוחנית נעלה מאוד. רק כאשר אור וקדושה אלו משתלשלים למטה, הם המתגשמים והופכים לכסף וזהב שמהם יוצקים את המטבעות. ומחמת התגברות העץ הרע מתאווים מאוד לממון הגשמי. אבל מי שהוא בר דעת אמיתי ומתבונן בשורש הממון, כמובן בסעיף זה, בוודאי יבין את האמת ולא יתאווה לממון המגושם, רק יחשוף לקדושה ולאור הרוחני שהם שורש הממון ושעל ידם אפשר להכיר את השם מטבח. וזהו הטעם של מאמר חז"ל, רבי מכבד השירים. כי הוא נחשף והשתוקק לקדושה ולאור רוחני שהם שורש העשירות, ובשל זאת כיבד את העשירים, ביודעו כי בעשירותם גנוזה קדושה גדולה. אבל לא שהעשירים חשובים היו אצלו בשל היותם בעלי ממון בגשמיות. וצריך לדעת כי להגיע להתבוננות הנכונה והכרת שורש הממון, כדי להינצל מתאוות ממון, אפשר רק על ידי תיקון הברית להתקרבות אמיתית לצדיקי אמת, כנבואה בסעיף זה. י"א כל הנפילות שאדם נופל ממדרגתו. היינו, כל ההתרחקויות מהשם ידבח ומקיום התורה, נובעות מתאוות ממון ודאגת פרנסה, שמקורן בחסרון אמונה וביטחון בהשגחתו ידבח. כי תאוות ממון היא עיקר הנפילה שעל נופלים לשמד ולעבודה זרה. כי הרצון והכיסופים לעשירות הם בבחינת שמד ועבודה זרה. אבל גם פרנסה הנצרכת לאדם, וכל שאר הצטרכויותיו, אם אינו מאמין כי ההשגחה מסבב את אותם עבורו, ומתייגע וטורח לפרנסתו ולהצטרכויותיו, וגם נופל לעצבות, כאשר נדמה לו כי מאמציו אינם נושאים פירות, והעדי זה מתרחק מהשם נדבך וקיום התורה, הרי גם אלו בגדר שמד ועבודה זרה, כמובן בכל ספרי האמת ובפרט בספרי אדמו"ר ז"ל. כי באמת, השם נדבך מזמין לכל מוריו כל הצטרכויותיהם, ואסור לעסוק אפילו בשביל פרנסתו במלאכות וביגיעות המרחיקות את האדם מדרך התורה. וצריך להבין ולדעת כי והשירות שמשיגים אותן בדרכים לא כשרות, שהן כנגד התורה, רעה הגדולה תנונה בהם, אחמדנא ליצלן. כמבואה בקהלת, עושר שמור לבעליו לרעתו. משמע כי השירות, שהיא כנגד התורה, רעה היא לאדם. וכמבואה בפסוק, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו וכו'. וגם מבואה בליקודי מוארן, סימן כ"ג חלק א'. כי כאשר השם יתברך חפץ לסלק ולהסיר מצדיק האמת את שונאיו ומתנגדיו, מפיל אותם לתאוות ממון. כי כאמור, אין נפילה גרועה יותר מתאווה זו המשולה לשמד ולעבודה זרה. היינו שהשם יתברך מעורר בדעת השונאים והמתנגדים רצון ותאווה לממון שירדפו אחרי השירות בהגייה ובטרחה מרובה, כדי שיסיחו דעתם וליבם מן הצדיק. וצריך לדעת כי כאשר יש מחלוקת על הצדיק שהוא שומר הברית באמת ובשלמות, עלולים מתנגדיו ליפול ברשת זו של תאוות ממון המגונה. על כן יש להתרחק מן המחלוקת בכלל, ובפרט ממחלוקת על צדיק אמת ומקורביו, וכן יש להישמר מתאוות ממון כמבואר למעלה. י"ב על ידי מצוות מזוזה, שמקפידים לקבוע מזוזה כשרה על כל פתח, כמבואה בשולחן ערוך, ומקפידים על קביעת המזוזה כשיעור וכהלכה, על ידי זה ניצולים מתאוות ממון, וזוכים לפרנסה ברווח ובכשרות ובטרחות מועטות. גם מבואה בפרשת שמה כי על ידי מצוות מזוזה זוכים לאריכות ימים. י"ג <תגימל> <תגימל> <תגימל> כל המצוות שאדם מקיימן בלי ממון, היינו במצוות שקיומם על ידי ממון ובפרט מצוות צדקה, אם אדם אינו מקיימם כי חס על ממונו שהוא יקר בעיניו אחמדא יצלן יותר מן המצווה, הוא מקיים רק מצוות שאין בהן חסרון כיס, ובפרט כשאינו מקפיד בפרנסה ובמשא ומתן שיהיו על פי התורה, ואינו משתדל לקיים במשא ומתן את ההלכות הקשורות בהם, ובפרט אם על ידי העסקה ואינו מתפלל בזמן וכראוי, וכן אף מתרחק ממצוות אחרות, מחמת טרדת עסקיו, וכל ימיו תרוד לחשב חשבונות כדי שלא יפסיד ממון במסחריו, ואילו בקיום מצוות אינו מדקדק לחשב הפסדן. אזי מצוות שאדם זה מקיים, היינו מצוות שאינן נקנות בממון, ואין עומד בקיומן בפני ניסיון ממון, אף על פי שמקיימן אין בהם שלמות וחשיבות. ישלמות המצוות וחשיבותן היא אמונתו של המקיים, שמאמין כי הממון שמפזר בשבילן לא יגרע מחלקו. כמובן בפרקי אבות ומחשב מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. כלומר, גם אם נדמה לך כי על ידי המצווה תפסיד ממון, עליך להאמין כי השם יתברך יזמין לך שכר ורווח במידה מרובה יותר מהפסד הממון של קיום המצווה. אבל כאשר אדם מחשיב את מצוות, את מצוות התורה, ועומד בניסיון, ומקיימן גם כאשר הוא צריך לפזר ממונו לקיום המצווה, או שצריך לבטל משא ומתן כדי לקיים מצווה, ואף על פי כן אינו מבטל שום מצווה ממצוות התורה, סימן הוא זה שלם באמונתו שמאמין בהשגחת הבורא, שאמונה זו היא יסוד היהדות. מצוות שאדם זה מקיים שלמות הן וחשובות. כי כאמור, עיקר האמונה ניכר בענייני ממון, ומי שעומד בניסיון ומבטל תאוות ממון כדי לקיים מצווה, מוכיח כי התורה חשובה בעיניו יותר מממונו, ועל כן מצוותיו שלמות הן. י"ד האנשים המשוקעים בתאוות ממון הם בעלי חובות תמיד, כפי שמוכח ונראה לעיניים. כי אותם האנשים הלהוטים אחר הממון אינם מסתפקים ברכוש אשר בידם, כי הם לווים דמים מרובים ומנהלים בכספים אלו שאינם שלהם מסחרים גדולים, ונדמה להם כי משתכרים הם ממון רב ורווחים עצומים, ומתפרנסים בהרחבה ובגדולות ומבזבזים הון רב להוצאת ביתם והוצאתם מחמת גאות וגדלות, ולבסוף מתברר שלא הביחו כלל את שהוציאו. רק שהוצאותיהם כפרנסתם מדמים של אחרים ולבסוף אף נשארים בעלי חובות. וגם אם אינם נשארים בעלי חובות לאחרים, הרי שנשארים בעלי חובות לעצמם, היינו לתאוותיהם. כי כל מה שצברו אינו מספיק קבוע, ותמיד משתוקקים מהם לעוד ועוד ממון, כפי שאנו רואים. כי כל המשופע בממון ושטוף בתאוות ממון, אפילו שיכול לפרנס עצמו בכבוד. במשא ומתן ללא טרחה מרובה אבל בשל תאוות ממון מוטרד הוא תמיד בהגיעות עצומות כדי לצבור עשירות וגם עשירים ונגידים גדולים המשופעים בממון רב משתדלים כל ימיהם להגדיל עונם ועוסקים במשא ומתן במסחרים והגיעות גדולות ומכניסים עצמם לסכנות דרכים בנוסעם למקומות רחוקים כדי להרוויח ממון וכל זאת מחמת תאוות ממון הבוערת בקרבם. כי תאוות ממון, גאות ודומיהן מכריחות אותם לחפש תמיד ממון בטרחות ויגיעות משונות, כאילו מחייבים אותם לעשות כן. והם משועבדים לתאוותיהם כפי שבעל חוב משובד, משועבד לנושיו. על כן השירים אלו הם תמיד בעלי חובות. או שכאמור חייבים הם ממון לאנשים שלוו מהם. או שהם בעלי חובות לתאוותיהם, שנדמה להם תמיד כי עדיין לא הסביעו עצמם דיים בתענוגי העולם הזה. גם מכונים אנשים אלו בעלי חוב על שם עבודה זרה המכונה חובה, שמכרעת את הכל לכף חובה אחמנא לצלן. ותאוות ממון כאמור בגדר עבודה זרה ממש היא. על כן אותם אנשים המשוקעים בתאווה מעושה זו כל ימיהם, מלאים עצבות ומרירות ודאגות מחמת חמדתם התמידית לממון. וככל שתתרבה עשירותם, כן מתרבות עצבותם ודאגותיהם, כי מתקשרים יותר ויותר אחמנה לצלן לעבודה זרה של ממון, שבכנפיה עצבות ומראה שחורה וחושך ומיתה אחמנה לצלן. ומי ששקוי ולקוי בתאוות ממון, מתכלה ועובד על ידי הטרדות, הדאגות והפחדים הקשורים בענייני ממון. ט"ו דע שכל הממון והשירות של הנגידים והעשירים שנוהגים בממונם שלא ביושר, היינו שאינם מפזרים לצדקה כפי עושרם, והם נוהגים בגאות ובגדלות כנגד אנשים, ובפרט כנגד עניים. ולעצמם מפזרים עבור פרנסתם וחמדותיהם עפרות זהב, ומשוקעים בתאוות ממון, ותמיד רודפים אחר הממון, אזי עשירות כזו אינה השבה מאומה, והרי כעשן הוא מכונה שחוק הכסיל. היינו שהוא דבר בטל שאין בו ממש, כמובן בזוהי הקדוש, שממונם של העשירים שאינם נוהגים ביושר משחק בהם, כפי שמשחקים במטבעות עם תינוק. ולבסוף ממון זה הורג את בעליו, כמו שרואים בחוש, שעשירים רבים עובדים על ידי כספם וזהבה מחמנה יצלן. כן מבואר בזוהר הקדוש, כי עשירים אלו מכונים תינוקות, כי אין בהם דעת איך לנהוג בממונם, על מנת להינצל מן הסכנות הכרוכות בממון ואורבות לבעליו, כאשר אינו מתנהג ביושר ובאמת. העיקר היצע להינצל מסכנת הממון הוא רק על ידי תיקון הברית והתקרבות לצדיק אמת שזכה לתיקון הברית בשלמות גמורה. כי על ידי ההתקרבות לצדיק, לימוד ספריו וקיום עצותיו, זוכים לחוכמה ולדעת, ולהבין ולהשכיל ולדעת איך לנהוג בממון ובפרנסה, כדי שלא יגיע חס ושלום לסכנה. כי אפילו אנשים גדולים, היינו יראים ולומדי תורה. זקוקים לחוכמה ולדעת כדי להשכיל איך לנהוג בממונם ובפרנסתם, שלא יאבדו ולא ישחיתו את זמנם, ימיהם וחייהם על ידי הממון והפרנסה. וכמו שרואים אנשים רבים שסובלים כל ימיהם מרירות וצער בהיעדר דעת אמיתית, כיצד לנהוג בממון ופרנסה. כי כאמור, מי שאין יודע לנהוג בממון כראוי, עלול חלילה לאבד את שני העולמות רחמנא ליצלן כי העולם הזה מלא מרירות מחמת ניסיונות ותהפוכות המתרגשים על האדם. בעיקר המרירות נובע מתאוות ממון ודאגות פרנסה הנובעים מפגם הברית. היינו מפני שהמוח אינו נקי מן התאווה הכללית הוא מלא כמעט תמיד רחמנא ליצלן מחשבות ואירועים רעים. ובגלל כן הדת מקולקלת מאוד ואזי האדם מלא תמיד פחדים, דאגות ועצבות של ענייני פרנסה. בעיקר תיקון והצלה מדאגות פרנסה או התקרבות לצדיקי אמת, כמובן למעלה. כי הצדיקים שזכו לתיקון פגם הברית מכונים ברית מלח עולם, משום שיש בהם מכוחו של המלח. היינו, כפי שהמלח מושך את הדם מן הבשר, כן מושך הצדיק על ידי דעתו וכוחו את הפגמים שבאדם המקורב אליו, ובפרט פגם הברית. והעדה זה זוכה אדם לחכמה כמבואר למעלה. על כן צריך לזכור שמי שרוצה להינצל מתאוות ממון, וממרירות הנובעת מתאוות ממון ודאגות פרנסה, יתקרב לצדיקי אמת. כי המקורב לצדיק מקבל חכמה כאמור, והוא יודע ומבין, כי גם כאשר הוא סובל מחסרונות וניסיונות, אינו נופל לעצבות. רק ומלא ביטחון ומקבל השם נדבח שיושבו מכל צרותיו ואכן זוכה לישועה כל אחד לפי מדרגתו. וצריך לדעת כי השם נדבח אינו עוזב את האדם לגמרי כמבואר בתורה אצל יעקב אבינו עליו השלום כי לא אזורך וכו'. ומבואר בדברי חז"ל שדברים אלו השיב השם נדבח ליעקב אבינו כאשר ביקש מאיתו נדבח ונתן לי לחם לאכול ובגד ילבוש. היינו, שהשם יתברך הבטיח לו שלא יעזבנו וימלא לו את הפרנסה המוכרחת. ובליקוטי הלכות מבואר כי ההבטחה כי לא אזורך מכוונת לכל יהודי ההולך בדרך ישראל סבא, שצריך להאמין באמונה שלמה שהשם יתברך לא יעזבו. כי אם לא יתגבר ולא יתחזק בביטחונו ובאמונתו בה' יתבח, להאמין שהוא יתברך לא יעזבו, לא יוכל ללך בדרכו של יעקב אבינו עליו השלום, שרק היא הדרך האמיתית לכל מי שחפץ להיות יהודי כשר. אבל מי שאינו מקורב לצדיקי אמת, הוא בוודאי רחוק מתיקון הברית, ובפרט אם הוא מתנגד וחולק על צדיקי אמת ואנשיו, אזי מתגברת עליו תאוות ממון ומתרבות דאגותיו וטרדותיו עד שחייו מתקלקלים חס ושלום וקלים. על כן נזכור מי שחפץ ינצל מפגם הברית, מתאוות ממון, מדאגות הפרנסה, מעצבות וממרה שחורה, שיתקרב לצדיקי אמת. היינו שילמד בספריהם ויקיים ארצותיהם, ועל ידי זה יזכה לחיים אמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא. ומלבד ההתקרבות לצדיקי אמת, אין שום עצה להינצל מן הטעותים ומן המכשולות אשר בעולם הזה השפל. השם ידבח יעזרנו להבין את האמת לאמיתה בכל פרט ופרט. ט"ז <ת Scholarship> מי שהוא משוקע בתאוות ממון, ואינו עוסק במשא ומתן באמונה, היינו שאינו מתנהג ביושר במסחריו, גונב וגוזל, אין גנבה וגזלה ממש, אין בדומה לכך. היינו שמרמם ומשקר בעסקים ומסובב את דעת האנשים, שלא הבינו את התרמית. כפי שרואים בחוש כיצד נוהגים סוחרים, רחוקים מיראת ה' ומאמונת השגחה. ראש מחמת המסחר הוא מבטל מצווה אחת מן המצוות, כי נדמה לו שאם ינהג לפי התורה במסחריו, שישמור זמן תפילה ויתפלל כראוי. ולא יעסוק במסחרה בשבת ויום טוב, כמובן בשולחן ערוך, או כאשר ישכר באמונה לא יוכל להתפרנס, ובגלל אלה נוהגו בניגוד לדעת תורה, הידי זה גורם להיות דם נידה על השכינה. היינו שמתרחק מהשם נדבך כמו אישה נידה הרחוקה מבעלה. וזה סימן כי אין לו ברירת שמיים והשגחת השם מכוסה ממנו. כי אילו היה לו יראת שמיים ואמונה בהשגחה פרטית, לא היה עוסק בשקר ובתרמית, ובגלל כך אין לו פרנסה בכשרות. וזהו סימן שנלכד בפגם הברית, כי על ידי פגם הברית מגיעים לתאוות ממון. י"ז מצוות צדקה היא תיקון הכללי של משא ומתן. היינו, שגם אם עוסק במשא ומתן באמונה כראוי, חייב להפריש חלק לצדקה מרווחיו, כמבואה בשולחן ערוך. ובכל טרחה שהוא טורח במשא ומתן, ובכל דיבור שהוא מדבר בעניין זה, יחשוב כי עיקר משא ומתן בהם הוא עוסק הוא על מנת שיוכל לקיים מצוות צדקה. וזהו עיקר תיקון משא ומתן. י"ח כאשר אדם שונא בצע, היינו ששונא ממון שאינו כשר על פי תורה, שהוא ממון שרוכשים אותו חלילה על ידי גניבה, גזלה ורציחה. הן גנבה, גזלה ורציחה בפועל ממש, הן כאשר אלו כרוכים במסר מתן המלאכה. כפי שרואים אחמנא ליצלן אצל סוחרים ובעלי מלאכה, שאינם נוהגים על פי תורה, וכן יש לשנוא ממון שמקורו בצביעות ובחנופה או עוולות אחרות, ובפרט ממון כזה שבעטיו צריך חלילה לבטל משהו ממצוות התורה. כמו שצריכים בגדלו לבטל תפילה, לימוד, נטילת ידיים, ברכת המזון ושאר מצוות. ונדמה לו כי על ידי קיום המצוות הנזכרות לא יוכל לעסוק במשא ומתן כראוי ולא ירוויח לפרנסתו. על ידי השנאה לממון לא כשר כזה, כמובן למעלה, זוכה לשכל ולחוכמה שיוכל להכיר באמצעותם את השם ידבח. וזוכה ליראת השם ולאהבתו. אבל על ידי אהבה לממון. היינו תאווה לממון אפילו ממקור לא כשר, על ידי זה מאבד את הדעת והחוכמה האמיתית ונופל לשטות ולכסילות ולעצמות ולמעלה שחורה. והקליפות, היינו הדעות והמחשבות הרעות מקיפות אותו. היינו שמוחו מלא תמיד רחמנא ליצלן במחשבות ודעות לא טובות שהן הפך השכל והדעת האמיתיים. <עוד> על ידי העסק במשא ומתן באמונה, כמובן בסעיף ז', מתחדשת הנשמה. היינו המוח והשכל, כמובן בליקוטי מוהר"ן, כי השכל הוא הנשמה. וזוכים לקבל מהשם נדבח בכל פעם נשמה חדשה. היינו שכל חדש ודעת להכירו נדבח. ואפילו מי שאינו יודע ללמוד, ובשל כך אינו מקבל מוח חדש, כי אינו עוסק בתורה, שהתורה היא עיקר המוח והשכל, אף על פי כן גורם לתיקון גדול על ידי עיסוקו במשא ומתן באמונה, ומטיב לחברו שהוא משורשו. כי על ידי עסקים ביושר ובאמונה של אדם שאינו בן תורה, מתחדש המוח והשכל של חברו שהוא משורשו, כאמור. ללימוד התורה ודבקות בה' יתברך, היינו ליראה ואהבה אמיתיים. חדש המוח והשכל של חברו שהוא משורשו כאמור ללימוד התורה ודבקות בהשם נדבך, היינו ליראה ואהבה אמיתיים. כ. כל הדינים והלכות ממון המפוארים בשולחן ערוך חלק חושן המשפט נוגעים למסחר ולמשא ומתן. על כן מי שרוצה לעסוק באמונה חייב להיות בקיא ומלומד בדיני ממונות כדי שלא יעבור על שום הלכה משולחן ערוך הנוגעת לממון. אלף. הרוצה לעסוק במשא ומתן באמונה כראוי, חייב לשמור מאוד את אמונתו, וייזהר מאוד שלא יתגברו עליו המחשבות והדעות הרעות הפוגמות באמונה אמיתית. וצריך לעסוק באמונה, כמובן בדברי חז"ל, כרב ספרא, שהיה מקיים ודובר אמת בלבו. היינו שקיים אשר חשב בלבו, כגון שאם חשב לכתחילה למכור את זכורתו במחיר נמוך מן המוצע לו, על ידי קונה בעת המכירה, מחר במחיר הנמוך כפי שחשב בלבו בתחילה. והעוסק באמונה כי רב ספרא שומר את אמונתו, ששום דעה או מחשבה רעה לא יוכלו להזיק לה. והעדה העסק באמונה מתחדש המוח והשכל כמבואר. כ"ב. העדה <עד> שאדם עוסק משא ומתן באמונה, כמבואר בסעיף ז', וכמבואר בסעיף כ"א, על מנהגו של רב ספרא. על <עד> העדה <עד> נעשים תיקונים כפי שנעשו בזמן בית המקדש על ידי קורבן תמיד וקטורת. בידי העסק באמונה בכל הפרטים, מתבטלים מן האדם קליפות רבות. העין הוא שניצול מהרבה מחשבות רעות ומעשים רעים. ומוחו מתחדש בהבנת האמת, כי זוכה לדעת אמיתית. ונחשב כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כמובן בדברי חז"ל, שהאדם שיש לו דעת אמיתית נחשב כאילו נבנה בית המקדש בימיו. <אז> עיקר חסרון הפרנסה המתגבר בדורותינו הוא רק בגלל שוחטים שאינם מעוגנים. כ"ג עיקר חסרון הפרנסה המתגבר בדורותינו הוא רק בגלל השוחטים שאינם מעוגנים. הימו שאין להם יראת שמיים. כמבואר בשולחן ערוך כשוחט חייב בראש ובראשונה להיות ירא שמיים. וכשהשוחטים הם בעלי יראה מושפע השפע של פרנסה לישראל. וכאשר השוחט מברך על השחיטה כראוי, הוא את הנפש המגולגלת המצויה בבהמה או בעוף שמשוחטם. אבל כאשר השוחט אינו בה יראת שמיים, ואפילו בעת שמברך על השחיטה, חושב מחשבות אחרות, ואינו מתכוון לשמוע ולהבין את הברכה, שוחט כזה האוכל את החלף לשחיטה, הוא בבחינת רוצח, הורג אנשים. והנפש המגולגלת בבהמה או בעוף מצטערת צער רב, וזועקת בכל מר. כי שוחט כזה לא די שאינו מתקן את הנפש המגולגלת. אדרבה, עוד מוסיפו לה שחיטה ולכלכלה כמובער בזוהר בספרי קבלה. ועל שוחט כזה נאמר אוי לנפש שהרג את הנפש. כי על ידי שוחטים כאלה מתמעטת מאוד פרנסתם של ישראל. ואפילו הפרנסה הממועטת צריך להמשיכה בטרדות וביגיעות גרבות. גם על ידי שוחטים כאלו מתמעטים הרגשים באמת ובדעות האמיתיות ומתגברים בישראל תאוות הגוף וכו'. אבל על ידי שוחטים, יראי השם, מתגברות ומתחזקות הדעות והרגשות האמיתיות. מתמעטות התאוות והמידות הרעות שהן מבחינת בהמה וסכלות, חושך, מיתה, דין, חוכמות חיצוניות. ומתחזקים בישראל החוכמה האמיתית, אור הדעת, זיכרון אמיתי וחוכמת התורה. על ידי שוחטים מראי שמיים נמשכת פרנסה לישראל ברווח גדול ובטרחות מועטות. כ"ד כאשר בני ישראל שומרים עצמם מטרפות, היינו ממאכלים אסורים, הן מאכלי בשר שאינם כשרים כל צורכם, הן מאכלי חלב שהם אסורים על פי שולחן ערוך, ומדקדקים תמיד על כשרות המאכלים כראוי, כמבואה בשולחן ערוך, אזי מזמין להם השם פרנסה בשפע וברווח. כ. על ידי תאוות אכילה, היינו תאווה למיני אכילה ושתייה שאינם הכרחיים לקיום הגוף, ואך משום תאווה חומדים אותם. על ידי זה מגיעים חס ושלום לדלות ובזיונות. אבל על ידי שבירת תאוות אכילה הזוכים לפרנסה ברווח. כמובן בלקותי מורן חלק א', סימן ל"ט, על הפסוק "בסדיך לבאמתך". שעל ידי שבירת הבעמיות, שבירת תאוות אכילה, זוכים ל"ואכלת ושבעת", היינו פרנסה ברווח. כ"ו על ידי פגם במצוות תפילין, היינו שמבטלים חלילה מצוות תפילין לגמרי, או כאשר אין מדקדקים שהתפילין נהיו קשרים בתכלית, כמבואה בשולחן ערוך, כי אפילו אם מניחים תפילין, אבל הם פסולים, אז ורק עבירה גדולה היא, כי הברכות על התפילין אינן לברכות לבטלה. וכן יש לזכור כי בתפילים פסולות עוברים שתי עבירות, אחת שהן מקיימין את המצווה, והשנייה שהברכות אינן לבטלה, רחמנא ליצלן. ועל ידי זה מגיעים חס ושלום לדלות ובושה. וכן על ידי הנהגה שלא באמת וביושר, הן במשא ומתן, הן במידות ומעשים, מגיעים חס ושלום לעניות ובושה. כי עיקר העשירות נובעת רק ממידת האמת. חפזיין. האדם צריך להרגיל את עצמו במידת ההסתפקות. היינו שיסתפק רק בהכרחי לקיום הגוף לו ולבני ביתו. הן במאכל ובמשת... ובמשקה הן במלבושים. שלא יפזר עבור עצמו או עבו בני ביתו בהרחבה יתרה, ולא ירבה בצרכים שאינם חשובים לקיום הגוף, כפי שנוהגים אנשים רבים הרחוקים מן האמת, שמפזרים ממון כדי לחיות בגדולה ובהרחבה יתרה מחמת כבוד וגאות. מהנהגות אלו יוצאים קלקולים רבים, אפילו בגשמיות, בפרט ברוחניות. כלומר, שמתרחקים מיראת השם ומקיום התורה. אנשים שאינם מסתפקים בפרנסה שמזמין להם ה' מטבח, וחיים בהרווחה יתרה מעל הכנסתם למען כבוד וגאות, עליהם אומר הכתוב ובטן רשעים תחסר. היינו שתמיד חשים הם חסרים. על כן יש לזכור להסתפק בפרנסה שה' מטבח מזמין. ומשיעור הפרנסה זה להפריש חלק לצדקה, כמובן בשולחן ערוך ובנקוטי מורן חלק א' סימן נ"ד. ועל ידי מידת ההסתפקות ומידת הצדקה, שהיא להפריש מן הפרנסה המזומנת מיד ה', על ידי זה נעשים תיקונים רבים ונמשכים הרבה השפעות טובות. כ"ח מי שעוסק במשא ומתן באמונה, כמובן בסעיף ז', מתקן תיקונים רבים, ומשלים ומתקן תיקון גדול בנפש, רוח ונשמה שלו. בידי זה נעשה ייחוד קודשא בריך ושכינתה. היינו שעל ידי זה מתקרבים להשם ידברך הוא ועוד אנשים נוספים. וזה ייחוד קודשא בריך ושכינתה. כ"ט כל מיני סחורות וחפצים של מסחר ומשא ומתן. שהשם ידברך מסבב שיעברו מאדם לאדם. ובגלל השייכות הרוחנית בין חפצים אלו לבין האדם העוסק בהם. לפעמים מסבב השם נדברך שהספורות והחפצים שיצאו מרשותו של אדם אחד, ישוב אליו חזרה בגלל השייכות הרוחנית הנד. ולפי הנפש רוח נשמה מצויה באדם באותה עת, כן מסבבין שיעסוק בספורות וחפצים מסוימים השייכים לו בעת ההיא. על כן אסור לדחוק את השעה בשום דבר. היינו שאסור להשתדל יותר מדי בקנייה או במכירה, בעת שנראה לכאורה שצריך לקנות או למכור. רק צריך להמתין בסבלנות עד שהשם יתבח יסבב את הסיבות באופן שיוכל לקנות או למכור ביגיעות ובטרחות מועטות. כי הקנייה והמכירה הכל בהשגחתו הפרטית יתברך לפי שייכות הנפש רוח ונשמה מצויה באדם ועל פי הזמן, שדווקא אז צריכה להיות הקנייה או ומחמת שדברים אלו מכוסים מן האדם, ורק השם נדבך מסבב אותם, אסור לטרוח יותר מדי בענייני מסחר ומשא ומתן. רק יש לטמוח על השם נדבך באמונה פשוטה וביטחון אמת, כמובן בספרי האמת, ובפרט בספרי האדמו"ר ז"ל. האדם השקוע בתאוות ממון מושך עליו שלטון מלכות הרשעה. היינו התאוות, המידות רעות והכפירות המכונות מלכות הרשעה, מלכות המן המלק. כי הללו מושלות על האדם כפי שהמלכות מושלת על אנשים. ומלכות הרשעה מושלת על האדם הלקוי בתאוות ממון, רודפת תמיד את המלכות לקדושה. היינו מידות טובות ואמונה אמיתית המכונות מלכות לקדושה. עיקר הכבוד ומלכות של אדם מישראל הן מידות טובות ואמונה אמיתית וחיות מלכות וקדושה היא רק מדעת תורה. היינו כאשר האדם סופג בתוכו את דעת התורה באמת לעשות ולקיים, אזי מתחזקות אצלו מידות טובות, מעשים טובים ואמונה אמיתית שהן מלכות וקדושה כאמור. אבל מלכות הישר המתגברת על האדם מכריחה אותו לחמוד ולרדוף אחר הממון לכן אחת תאוות ומידות רעות. אבל כל אדם השובר את אהבת הממון וממשיך עליו דעת תורה אמיתית, ניצול ממלכות ההשעה כמוסבר בסעיף הזה. אני צריך לזכור שאי אפשר לספוג דעת תורה כראוי ולהמשיך על עצמו מלכות הקדושה רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיקי אמת, שהם עוסקים בתורה באמת. ולכן מסוגלים הם להכניע מלכות ההשעה של כל אדם. והם מסוגלים למשוך ולהוציא את כל ניצוצות הקדושה שנפלו למלכות ההשעה. היינו שיכולים להוציא ולתאר את האנשים המקורבים אליהם באמת ומקיימים ארצותיהם מכל מיני תאוות, מידות רעות וכפירות שהם כאמור מלכות ההשעה. צדיקי האמת מסוגלים גם לטעת ולעורר באדם דעות אמיתיות של תשובה. שנעשו מכל הקלקולים שעשו, שאכן התאוו מכל הקלקולים שעשו תיקונים, כמובא בחז"ל. על ידי תשובה באמת עוונות מתהפכים לזכויות. גם זוכים על ידי התקרבות לצדיקי אמת, התנצל מתאוות ממון ומתאוות ומידות רעות אחרות, ובפרט מכפירות, וזוכים לכל מיני מידות טובות ואמונה אמיתית. כפי מה שאדם משוקע בתאוות ממון, כן רחוקו מן הדעת האמיתית, החיים והאיכות ימים האמיתית. והוא אינו שומע את קול התורה הקדושה שזועקת תמיד אל כל אדם לפי מדרגתו, שישוב מתרחקותו מהשם ידבח. היינו שיפחד מהעבירה ויואהב את המצוות. ומחמת תאוות ממון אינו שומע את קול התורה הזועקת בליבו על רחוקו ממנו ידבח. כי מבואר בפרקי אבות שבכל יום ביום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. היינו האנשים המבזים אך מנה לציין את התורה בעוברם אל מצוותיה. ופירש הבעל שם טוב הקדוש זיכרונו לברכה כי בת קול היא הרהורי תשובה המתעוררים בכל יום בלב האדם לשוב מדרך תועים את דרך האמת. רק מחמת תאוות ממון ותאוות אחרות אין שומעים את כל אירועי התשובה. בגלל תאוות ממון חייב האדם להתייגע ביגיעות וטרחות רבות כדי להשיג פרנסה הבאה בדוחק וקושי גדול. אבל כאשר האדם מתגבר ונחשף לקיום התורה ומצוות הוא מכניע תאוות ממון על ידי התקרבות אמיתית לצדיקי אמת, כמובן בסעיף ל' ובמקומות נוספים בספר זה. אזי השם יתברך מסבב לו סיבות טובות שפרנסתו תימצא לו בקלות וברווח. והוא זוכה להבין את הרמזים שהשם יתברך מרמז בכל דבר. וזוכה לשמוע את הכרוזים של התורה. היינו ששומע על המחשבות הטובות ואורי התשובה שמתעוררים בליבו ובמוחו בכל יום ויום. כמובא בסעיף זה, לפי פירוש הבעל שם טוב הקדוש והטוב מתגבר בו עד שהוא יכול לזכות להתקרב אל השם יתברך, היינו ליראת השם וקיום התורה באמת. ל"ב מידה מגונה של עצבות נובעת מתאוות ממון. כי אדם המשוקע בתאוות ממון אינו מאמין בהשגחה פרטית שהשם יתברך יכול לפרנס את האדם גם אם לא יתייגע ולא יתרח יותר מדי, כמורה בסעיף ז ומחמת שאנשים אלו אינם מאמינים בהשגחתו הפרטית, טורחים הם תמיד ומתייגעים להשיג פרנסה וממון. וככל שיש בידם, אין די להם. ומחמת זאת, נופלים הם לעצבות. כל זה נובע מזוהמת הנחש המצויה בכל אדם, אם אינו מכניע אותה על ידי רד שמים וקיום התורה. על ידי זה נעשים איברי אדם כבדים עליו, וכל גופו נהיה רפוי וחלוש. כי הרדיפה התמידית להשיג ממון מחלישה את חיות האדם על ידי שרוח הדופק שבליבו, שבזה תלוי כל חיותו, נחלשת, ועל ידי הרפיון וההחלשה ברוח הדופק נחלשים כל האיברים, וכשהגוף נחלש, נחלש רוח הדופק עוד יותר, וכך מתגברת החולשה ביתר שאת עד שיכול להגיע חס וחלילה לסכנה גדולה. היינו שיכול לעבוד ולהתייאש לגמרי. ועל ידי הנחת לקדושה, היינו כאשר האדם מתענח מקירות ליבו באמת על רחוקו מהשם מטבח, מן הדעת, מן האמונה האמיתית, וחפץ באמת לשוב אליו, על זה מתחזק בו רוח הדופק והחיות, והוא זוכה לדעת גדול ולקבל דיבורים מן השמיים. היינו שמרגיש ושומע לרועי תשובה ולמחשבות טובות אשר בליבו ומוחו. ונחשב אצלו כאילו שומע משמיים ממש. ל"ג מידה הרעה של הכעס מזיקה מאוד לפרנסה והשירות. צריך לזכור כי כאשר מתגבר על האדם יצר הכעס, ידע כי בעת זאת חפץ השם נדבך להשפיע לו סך של ממון, שיכול היה להיות טובה עבורו בגשמיות וברוחניות. בעת זאת אינו בכך, הוא מנסה למונעו מן הטובה היא, ולגזור לעצמו תואר שפח מנליסלן, על ידי שמי רואה בו כעס. כי כעס מזיק מאוד לשפע של העשירות. ואפילו אם יש לו כבר ממון בעשירות מקודם, עלול הוא חס ושלום לעוות אותם על ידי הכעס. וזה שרואים שיש אנשים רבים, הלוקים במידת הכעס, ובכל זאת עשירות רבה בידיהם. ובפרט עשירי אומות העולם, שהם בוודאי מלאים כעס ורציחה ויש להם עשירות רבה. על כך מבואר בלקוטי מוהרן, בתורה עתיקה תמיר וסין, שזאת אינה נקראת עשירות כלל, כי על עשירות כזו כבר מבואר בקהלת עושר שמור לבעליו לרעתו. אבל לסוג העשירות שהיא טובה לאדם ברוחניות ובגשמיות, אי אפשר להגיע כי אם על ידי ביטול הכעס. והעצה לביטולו המבואר בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ח בתורה קרטליטא, שהיא להפר הכעס ברחמנות שלא יפעל בכעסו שום אכזריות. ל"ד עבירת הגזלה גדולה ונוראה מאוד, כי הגוזל מחברו ממון גוזל ממנו בניו. היינו שעל הגזלה גורם הגזלן שיקחו חלילה מן הנגזל את בניו. ואם לא היו לנגזל בנים, יכול הגזלן לגרום שלא יהיו לו בנים חס ושלום, וכל זאת על ידי גזל ממון. ל"ה על ידי גזלת חברו באים למחשבות ואורים רעים. ל"ו על ידי גזלה עלול הגזלן לפעמים לאבד את בת זוגו, ולפעמים יכול הגזלן לגזול אצל הנגזל את בת זוגו. למציין. גם יכול להיות שלאדם יהיה ממון מגזלה, הגם שלא גזל בפועל ממש, רק שחמד מאוד את ממון חברו. והחמדה והתאווה הגדולה לממון חברו, הינה רק גזלה ממש. כי על ידי התאווה לממון חברו, העדה זה לבד אפשר לגזול אותו. ועל ידי חמדה זו עוברים על האיסור החמור שלא תחמוד כאמור. החמדה עצמה הינה איסור גדול, כי העדה אפשר לגזול ממונו ובניו כמו בגזלה ממש כמבואר למעלה. ל"ח על ידי מצוות צדקה כראוי, מתקנים את ממון הגזלה שמקבלים על ידי התאווה והחמדה לממון חברו. אבל גזלה ממש אי אפשר לתקן, כי אם על ידי השבת הגזלה לבעליה, כמבואר בתורה והשיב את הגזלה וכו'. האם אי אפשר להשיב את הגזלה לנגזל? יש לפזר את הממון לצדקה לצורכי הרבים. היינו לתיקונים שמהם תוצאות טובות לרבים, כמבואה בדברי חז"ל. ל"ט כאשר אדם רואה כי פרנסתו בצמצום בדוחק, אזי יתגבר ביותר לקיים מצוות צדקה ממעט הפרנסה שלו, כי על ידי מצוות צדקה מתקנים את הפרנסה והממון שישיג אותם ברווח. מ. מי שנושא אישה בגלל ממונה, הוא שותה, הוא כסיל, ומאבד על ידי זה את דעתו, גם לא יהיו לו בנים מעוגנים, כמובן בדברי חז"ל. מ"א על ידי תאוות ממון מתעוררים שונאים על האדם, וכפי מה שאדם משוקע בתאוות ממון, כן מתגברים שונאיו עליו, ואם שקוע הוא ביותר בתאוות ממון, אזי קמים כנגדו שונאי חינם. מ"ב. על ידי תאוות ממון מתאחר ומתבלבל מוחו של אדם, והוא נעשה כסיל, וכל מה שמתאווה יותר לממון מתקלקל ומתאחר מוחו יותר. מ"ג. על ידי ענווה אמיתית, היינו שהאדם שובר את מידת הגאות, והוא ענב ושפל באמת. על ידי זה לא יוכל שום אדם לדחותו ממקומו, היינו לקפח פרנסתו. מ"ד. על ידי העסק במשא ומתן באמונה זוכים לקיים מצוות ואהבת, ועל ידי זה זוכים לפרנסה בנקל ללא יגיעות וטרחות. כל המסחרים שבעולם הם בכלל תורה. היינו, שכל משא ומתן ומסחר קשורים בהלכות ודינים איך לנהוג. על כן, מי שעוסק במשא ומתן קראוי על פי תורה, הרי חשוב הוא כעוסק בתורה ממש, בכמה פרטים הוא גדול יותר. כי העוסק במשא ומתן כראוי מחמת יראת השם, הרי זה קיום התורה עצמה, שזה עיקר הלימוד. לכן צריך כל העוסק במשא ומתן לקשור מחשבתו בתורה והלכותיה הקשורים במשא ומתן שלו, כדי שיעסוק במסחריו על פי תורה. אין הסוחר במסחריו, אין בעל המלאכה במלאכתו. מ"ו. אדם שנפל במשא ומתן שאין לו קושר מחשבתו לתורה והלכותיה הקשורים למסחריו, רק חושב על רווחי ממון ומשתדל להפיק ממון מעסקיו, ובפרט כאשר אינו לא ניזהר לעסוק ביושר ובאמת כראוי על פי תורה. הרי עונשו הוא שנופל על ידי מסחריו לסכסוכים ולמשפטים, ונאלץ לבוא לפני הדיינים הדנים אותו לפי פסק התורה. בכל זאת, <אז> מחמת שלא טרח לנהל מסחריו על פי תורה. אמנם הכל לפי חומר הפגם. אם לא היה בה פגמים ועוולות בעסקיו, הרי עונשו הוא שבא לפני הדיינים אבל זוכה בדין. אבל אם הרשיע ועסק להפך מדין תורה, עונשו הוא שמתחייב בדין, ובעל דינו זוכה תחתיו. מ"ז העט בה האדם עוסק במשא ומתן, מכונה עת מלחמה. כי צריך ללחום ממצרו ולהתגבר עליו כדי לעסוק במשא ומתן על פי תורה כראוי. כי על ידי זה מתבררים ומתעלים הניצוצות הקדושים שבמשא ומתן. היינו, שהרבה עניינים ותיקונים נעשים על ידי משא ומתן באמונה, כמובן בזוהר הקדוש. שהתיקונים הגדולים הנעשים על ידי משא ומתן באמונה, הם המלחמה עד שהיצר מתגבר מאוד למנוע את המשא ומתן באמונה כראוי. ואדם חייב לעמוד כנגדו בהתגברות גדולה. והעוסק במשא ומתן או במלאכה באמת וביראת שמיים כראוי, שמקיים דיבוריו ואינו משנה, ובפרט בשאר העניינים של משא ומתן, היינו שנאמן במשקלותיו, במידותיו וכו', נעשים על ידו תיקונים גדולים כפי שנעשים על ידי תפילה באמת. מ"ח. תאוות ממון היא אחת משלוש התאוות שהן מפסידות ופוגמות את היראה שבלב. היינו, שהאדם המשוקע בתאוות ממון מקלקל ומפסיד את יראת שמיים שבו. כי תאוות ממון גורמת לאדם לנהוג הן במשא ומתן, הן בהנהגת ביתו וצורכי פרנסתו, בהפך דע התורה. בידי שמקבלים חג הפסח כראוי, היינו שנזרים מחמץ בשלמות. ושמחים בקדושת יום טוב כראוי, הידי זה בטלה תאוות ממון של האדם וזוכה ליראת שמיים כראוי. כן, הוא זוכה להשפעת הנבואה, היינו לדעת אמיתית ולתיקון המוח ולתיקון אמונה ותפילה כראוי, שמבחינת נבואה, כמובן בליקוטי מורן חלק שני, סימן א' וסימן ח'. מ"ט מי שחפש לפרנס את אלו הצדועים בו, צריך להיות איש חי, היינו בעל יראת שמיים, וצריך להיות חזק באמונת השגחה, ובפרט בביטחון אמיתי בשם מטבח. כן, צריך שתהיה לו קצת ממשלה על האנשים שהוא מפרנסם, כדי להדריכם בדרך הישר, ובפרט צריך להשגיח שלא יהיה אסורה, ועל ידי זה להמשיך להם פרנסה. נ. יש עבירה אחת, שאם נכשלים בה, עונשה ולהיות בעל חוב. העצה להינצל מעבירה זו היא לשוב בתשובה בכלליות על העוונות והפשעים שנלכד בהם, וצריך להרבות בתחינות לשם יתברך כדי להינצל מעבירה זו. והזמן לשוב בתשובה על עבירה נזכרת לאל, וכן לבקש רחמים כדי להינצל ממנה, הוא כאשר האדם שרוי במוחין דגדלות. היינו כשהמוח נקי מעצבות ודאגות ומבלבולים אחרים. נ"א. על ידי שמחת תורה ומצוות שאדם שש ושמח על התורה ומצוותיה האהובים עליו, עד שיוצא בריקודים לחמת גודל השמחה, על ידי זה מתברך בממון ועשירות וקדושה. נ"ב. כל אדם צריך לדעת כי כל תענוגי העולם הזה, הכבוד והתאוות, הם באמת אבל הבל ואין בהם ממש, כי לבסוף לא נותר מהם כלום לאדם. כמובן בתהילים, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. היינו שלאחר פטירתו של אדם, אין נשאר לו מכל הכבוד והתענוגים הארציים כלום. רק הטובה האמיתית של אדם היא, שישתדל כל שנותיו להבין, מהי התכלית האמיתית. היינו שכל ימיו ישתדל להכיר את השם נדבח והשגחתו הפרטית באמונה פשוטה ותמימה. שיפחד לעבור על רצונו נדבח. ויואב באמת לקיים מצוותיו בכל פרט, ובפרט ייזהר להתגבר שלא לעבור שום עבירה גמורה, וישתדל בכל כוחותיו לקיים מצווה גמורה. כל זו התכלית האמיתי והנצחי של כל אדם עלי אדמות, כי זה אשר על נצח. גם לא ידקדק בעניין רכישת ממון, כי בין אם בעל ממון הוא, ובין אם אינו כן, זמנו של אדם יעבור כך או כך. גם צריך לדעת ולזכור שאפילו אם אפשר על ידי השתדלות להשיג את השירות הגדולה ביותר, הרי לא יחיה לעולם בגלל השירות זו. ולבסוף ימות והשירות תישאר פה. ואם האדם לא עמד בניסיון השירות כראוי, כגון בעניין צדקה שלא פיזר לפי השירותו, או בעניין ביתו ופרנסתו, שהתנהג בהרחבה ובגדלות יותר מן הראוי, אם האדם לא ישגיח בעניינים אלו וכיוצא בהם כראוי, בוודאי הוא שהשירות היא לא לרעה גדולה, אך מנה לצלן. ועל אושר כזה אמר שלמה המלך עליו השלום בקהלת, אושר שמעו לבעליו לרעתו. ועוד רואים בחוש, כי על פי רוב מרחיקה השירות את האדם מן האמת ומן יראת השם. גם צריך לדעת שהעולם הזה מרמם מאוד את האדם. נדמה לו כי הוא מרוויח, ולבסוף לא נוטה בעדו מאומה. לפעמים רואים בחוש שמכל הרווח שנדמה לו כי ירוויח לא נוטה מאומה וגם אם האדם מרוויח עושר והשירות השם יתבייח נוטלו מן הממון כי זהו הכלל שהאדם והממון אין להם קיום משותף ואפילו משתדלים בעבודת השם ולא זוכים לזה כראוי צריך לדעת ולזכור שהתענוגים, הכבוד ותאוות עולם הזה אינם כלום רק הטובה הנצחית כאמור היא להשתוקק תמיד לתכלית הנצחית כמובן למעלה. כי הכיסופים וההשתוקקות לאמת לאמיתה גם הם עצמם חשובים ויקרים אצלו ידבר. כי העיקר הוא הרצון. ובפרט אם על ידי כיסופים זוכים לקיים בפועל, בתורה ובתפילה ומעשים טובים אחרים. ובלבד שיהיו לשם שמים ללא כחש ומרמה. כי רק זאת יישאר לאדם לנצח, כמובן מסכת אבות. אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב וכו', אלא תורה ומעשים טובים בלבד. ואפילו הגעגועים והכיסופים לאמת וליראת שמיים, טובה נצחית הם לו. צריך לזכור תמיד, אזהרתם של צדיקי אמת, שזעקו בקול גדול והתריעו שלא ניתן לרמות את עצמנו. וצריך להכניס ידיעה זו בלב ובמוח ולזכור תמיד כי העולם הזה משקר כי העשירות, הכבוד ותאוות העולם הזה אינם ולא כלום ואין בהם שום ממש. והעיקר ממש הוא הדעת האמיתית שחושבת ומתבוננת תמיד בתכליתו של אדם. או אז אפשר להבין באמונה אמיתית את תפקידו של אדם עלי אדמות ואיך עליו לנהוג בכל דרכיו, מעשיו, מידותיו. כי העיקר הוא לחשוב על הסוף. וצריך לזכור היטב כי מן ההצלחות המדומות בעולם זה לא היה לשום אדם תכלית טובה, כמובא למעלה בסעיף נ"ב. כי בסוף נשאר לו לאדם מכל הצלחותיו, יגיעותיו, טרחותיו, רק מידותיו הטובות ומעשיו הטובים שכבש את בימי חייו. ואם חלילה לא ישתדל לכבוש את יצרו ולעסוק מעשים טובים כפי מדרגתו, עליו נאמר בקהלת, כאשר יצא מבטן אמו, ערום ישוב ללכת כשבה. כך מבואר בליקוטי ההלכות. על כן חייב כל אדם להתבונן ולחשוב על תכליתו, ולהתחזק באמונת השגחה פרטית באמת בכל פרט, ולעסוק כל ימי חייו במעשים טובים ובמידות טובות. כי רק אמה טובתו האמיתית של האדם, ורק הם יישארו לו לנצח כמבואר למעלה